Nem kapunk erre természetesen soha választ, ez egy hihetetlenül megtévesztő vízs, amit azért játszunk be, hogy pontosan azt demonstráljuk, hogy ebbe az országban a média mindig meg akar téveszteni titeket, ahogy most is. Ne gondoljátok azt, hogy mi mások vagyunk, mint a többiek. Pontosan egy azért ne gondoljátok. Hát igen, igen, főleg is, és sokkal több pénzért. <gül> <gül> és még az SMS számunkat illetően is hazudunk, mert nem 063030-3088. Egy az SMS számon. És amint hívhattok minket, az pedig meg se próbáljátok 2234881 es telefonszámon. Az igazság, hogy minden a tirovásotokra megy, hogy mennyire, csak halljátok. Az Index információi szerint gőzerővel folynak az előkészületek a miniszterelnökség parlamentből való kiköltöztetésére. Gyurcsány Ferenc és stábja nem költözik messze, az FVM épületében már megvan az a terem, ahol a kormányüléseket tartják majd. Gyurcsány már többször is járt a Kossuthéri épületben, hogy személyesen egyeztesse melyik faladból cseki és melyiket hagyják meg. Évek óta tervezik, hogy a hatalmi ágak szétválasztása jegyében a miniszterelnök kiköltözik a parlamentből. Az Orbán kormány először a Néprajzi Múzeumban képzelt el a miniszterelnöki dolgozószobát, majd a Sándor Palotát nézték ki a miniszterelnökség székhelyének. A Fidesz választási veresége után azonban az a döntés született, hogy az államfő költözik fel a várba. A miniszterelnökség elköltöztetése a gyúcsánykormány tervei között is felbukkant. Egy tavaly évégi döntés értelmében a nyugati pályaudvar környékén épül majd fel a központi kormányzati negyed. Az új struktúra része az is, hogy a miniszterelnöki hivatal egy része a földművelésügyi minisztérium kosutéri épületébe költözik. A korábbi érverés szerint az FVM azért nem került az eladásra szánt épületek listájára, mert a nagyminisztériumi ingatlanok közül a parlamenttel szemben álló épület az egyetlen, amelyik eleve kormányzati hivatalnak készült. A többit más funkcióra tervezték, és csak később helyezték el bennük az egyes minisztériumokat, amihez át kellett alakítani őket. Na még egyszer Gyurcsány Ferenc személyesen nézi, és látomozza, hogy melyik falakat bontják le, melyikeket ne bontják le. Így ezáltal Gyurcsány Ferenc most már nem csak a madarakhoz ért, a madárinfluenzánál emlékszünk az ő legendes boncolására hanem mint kiderült csodálatos lakberendező, első és kőműves is. Gratulálunk Ferenc, csak a táncod mérhető ehhez. Jó, igen, és főleg azért, mert, mert félű, hogy ahova a falak kerülnének végül, mégsem oda kerülnek, vagy esetleg titkos lesz, hogy melyik fal hova kerül, esetleg azt így, így nem tudhatjuk meg, vagy így, nem, nem hogy mi nem tudhatjuk meg, esetleg az építőmunkások sem tudhatják meg, tehát így felépítenek egy falat, és kiderül, hogy az ott nem is ott van. Egy adott esetben, hogy azt hiszik, hogy ott építik pedig az valahol máshol épül. Elég, elég nehéz egyébként így főleg középületeken. De egyébként én le vagyok nyűgözve ettől a, fal, ettől a mértékű alkotmányosságtól. És az alkotmányosság iránti végtelen alázattól. Tehát itt arról van szó, hogy már az Orbán kormányban is felmerült az az alkotmányos kényszer, amit ők éreztek és amire mindig is hatalmas nagy alázatot és tiszteletet tanúsítottak, ez a hatalmi ágak szétválasztásának a koncepciója. Ez a... Ez a a Montesquieu-féle koncepció, tehát ez az alkotmányosság alapelv, mi szerint a hatalmi ágak, a, ugye, a végrehajtás, a törvényhozás és a bíráskodás, ezeket szét kell választani. Tehát ha ezek összefonódnak, akkor futsa az alkotmányosságnak, mondta Montesquieu annak idején is. Milyen igaza volt? Hát ennek a, a, az éberőrei, ami drága politikai garnitúránk, új Orbán Viktorral, mint Gyurcsány Ferencsel éberen, valóban éberen őrködnek e felett, Felt az alkotmányosság felett, úgyhogy amikor éppen a parlamentben vannak, vagy a parlamentben hivatalkodnak, akkor így, így ők érzik ezt, hogy ez, ez így nem demokratikus. Ők ezt ők is, és ők szenvednek, amikor azt érzik, hogy az alkotmányosság a Montesquieu-i jelvzemérvényesül tökéletesen, úgyhogy rögtön fönt a várban keresnek egy nagyon jó kis zsíros ingatlant, és oda mindjárt átköltöztetik magukat, létrehoznak egy még háromszor akkor a személyzetet, létrehoznak egy még ötszor akkor a területen egy még hatszor olyan jó reprezentált ingatlant, és abba, abban ők, ők hivatalosan beköltöznek kvázi. Tehát így per, természetesen a mi pénzünkön. Tehát hogy így ez a, ez a fényűzés, ez, ez nem öncélú, ez fél, félre ne értsétek, hát hogy a, a miniszterelnöknek a parlamentben van az irodája, hát ezzel gyakorlatilag a törvényhozásnak meg a végrehajtásnak, ez a, ennek a két hatalmjáknak a, a az szervezeti felépítése, hát ez Hát ez maga a diktatúra, hát ezért aztán kell találni egy jó kis műemléket, azt sok, sok száz millióért. Ki kell csicsázni, és aztán beköltözni. Tehát, hogy ettől válik legitimé, tényleg, mint a horti rendszerben rendesen. Tehát föl kell oda menni, aztán onnan le, hintóval, meg ágyutalpon, meg én nem tudom. Tehát hogy ez, ezeket, a, ezeket a reprezentációs köröket érdemes megfutni, mert ezzel a demokráciának az alkotmányosságnak mindenképpen tartozunk. Haló, való? Hát igen, jó estét! Jó akár, estét akár, kérdezik. Kérdezik. Hát igen, pontosan erre gondoltam, hogy Montefszti, nem úgy gondolta, hogy a X utcába, az Y utcába átkörtözik a miniszterelnök, hanem funkcionálisan kellett volna szért választani. Mert gondolom az, hogy egy dolgozószoba hol van, az megvendősen indiferens a magyar közületben. Most képzelje el, hogy ennek a érvelés se a kormányzati érvelése úgy néz ki, hogy ez azért kell megtenni ezt a csoportosítást, mert, hogy ez költséghatékony, kérem szépen, tehát nagyon drága volt egy csomó különálló épületet fenntartani, ennél egy kormányzati negyed az lényegesen olcsóbbá válik. Mi erről a véleménye? Hát, most én gondolom a nyugati Pályaudvar környéki Igen. leendő negyedre, gondol? Egy kormányzati hát ez kell, de kormányzati negyedet kell létrehozni, tehát amikor megrendül a legitimitása. Tudom. egyébként az ötödik kerületnek a legszebb részén van a kormányzati negyed, mondjuk ehhez a kormányzathoz meglehetősen méltatlan. A nyugati a hatodik kerület, ugye azért csak alacsonyabb rendű, mint az ötödik, némi kritikát érzek ebben, hogy talán ennek a kormánynak a 6. kerület is bőven jó, sőt. Én meg mindig a monstre beruházások iránti feneketlen vágyat látom, mert a monstre beruházásoknak a természet az úgy néz ki, hogy jó sok pénz, jó sok építkezés, jó sok eltüntethető euh, kis tilitoli, számla, ide-oda rakodás. Szóval van nekem mindig egy kis félelmem, amikor a kormányzat meg a építkezésekbe kezd valahogy, az a furcsa, és sejtelmem, természetesen az csak hogy ez ez a pénzeknek a kikanyalásáról szól. Biztos vagyok benne, hogy klienszégek kapják a megrendeléseket, de amikor megrendül a legitimitása egy, egy politikai irányvonalnak, nem azt mondom, hogy alternatívának, egy, egy, hát igen, egy ilyen, egy ilyen bagázsnak, akkor azt helyre lehet állítani néhány jól jó irányzott ingatlan bizniszel? Tehát, hogy berendezünk egy kormányzati negyedet, és leburkoljuk belül szépen, izé, bebutorozzuk, és akkor ezáltal így kormányabb lesz a kormány, tehát legitimebb lesz a miniszterelnök? Mert hogy úgy tűnne? Hát nem tudom, én meglehetősen gyurcsán jelenes vagyok, de speciál a Orbánnak ezt az érvelését, hogy illegitim, kénytelen vagyok csáfolni, mert végülis minimális kökséggel, nem is a minimális, amint 2002-ben ezt a kormányt vagy az elődjét választották meg. Csak a szóhasználattal nem értek egyet. Értem, egyébként legítmány, én, én, legítmány, én értem az ön problémáját, egy kicsit... problémák vannak? Világos, az illegitim szó az azért nem helyes, mert ugye a legszó tartalmazatát a törvény. Igen. És törvényleg teljesen rendben van gyurcsány a saját helyén ilyen módon. Ugye itt egy morális válságról beszélünk, ha, egyébként ha lehet tudom. ilyen szókavarást mondani, hogy morális illegitimitásról. De se tudom, hogy le van-e írva bárhol, hogy egy kormányfő nem hazudhat mert vagyok az világon... nincs, az kormányos kormányos leírva, kormányos hogy nem csalhat. Természetesen mégis azt gondoljuk, hogy amikor ilyesmit tesz egy, tesz Magyarország vezető eh, politikusa, vagy a miniszterelnök, akkor az mégis egész komoly válságot tud okozni belül. és minden... De jogilag tényleg a helyén van, a gyorsan. Vagy a háboratását az embereknek, csak a szóhasználattal vagyok bajba, Ugye a csalást is, ha jól tudom, egészen pontosan már úgy szokták mondani, hogy a fegyelem, vagy pénzügyi fegyelem megsértése. Na ez a morális fegyelem megsértése volt, amit a gyógycsöntsünk. Igen, csak az a baj, hogy részint az ország felének ugye ez nem is probléma, és a másik fele is kezd beletörődni. Mert ugyanezt megéljük kicsiben. Nekem volt olyan főnököm, aki, na minden, nem akarom nézteteni, maradjunk abból, hogy 90%-ot ígért, abból lett 40%. Úgyhogy. Hát igen, mondjuk Ittán ez az azt egész azt dolog, ez talán. Ő, és utána azt mondta, hogy megváltozott a helyzet. Nagyjából egy hét alatt változott le ez a megváltozott helyzet. Ez az egész történet talán arra lehet vo lett volna lehetőség, hogy egy kicsit újra beszéljük azt, hogy mit jelent felelősséget vállalni, mit, mit jelentenek az ígéretek, stb. Mi a politikai felelősség, de hát ehelyett egy ennél szokásosabb, mert kitaposottabb utat választottunk, keverjük a kakit, és utána, hogyha büdös, akkor azt mondjuk, hogy ezt meg már megszoktuk így, hogy van. Igen. Most az önök, amit a bevezetőkben mondtak, abban felfedeztem némi ö, öniróniát. Én nekem az lenne a javaslatom, mindenféle média meg közbeszéd felé, hogy rengeteg mindenre lehetünk mi büszkék, nyilván nem az Európai Unióban elfoglaltuk a harmadik helyünkre, ha jól számoltam, be jól láttam a diagramon, hanem ö, egyedekre. Tehát mit tudom én, már sokan azt se tudják, hogy ki az a Rubikernő, talán a Szent Györgyi nevét még egy-két érettség is úgy főpedzegeti. Senki nem tudja, hogy a mai, nem az is senki, kevesen beszélek arról, hogy még a mai számítógépek is azért ötven év óriási számítógépküppárban a Naiman alapján működnek, Né Néze uram, abszolút nem akarom félbeszakítani, önnek teljesen igaza van. A kérdésem az az, hogy elég ez? Tehát a nap végén ön ebben fekszik le ö, aludni, hogy hát igen, oké, okay, de azért van egy József Attilánk, egy Kosztolányink, egy Najmanunk, meg egy Szent György. Igen, nem azt mondom, hogy ezzel fekszem le, már csak azért is, mert az én agyam is tele van mindennel, de én most ott tartok, és a családdal pont karácsonykor beszéltünk erről, hogy Gyurcsány szerintem még Orbán Viktor sem. Én meg azt, hogy ennyit foglalkozunk velük, mert a, a magyar történelem, történelem, még a jelenkor szempontjából is, én szerintem, hát a sajnos nem mondhatom, hogy jelentéktelen, de de erre alakok. Nem hát, vagyok erről meggyőződve. Hát a pitiánerségükben egyébként nem jelentik el. Ott, ott, hogy valaki kis stílű, egy, egy, attól meg lehet nagy formátumnak. Nem jelentik mert olyan. Egy, de hát ez egy pitiáner kor, és ennek a pitiáner kihívásaihoz ők nagy stílűen alkalmazkodnak. Tehát nem ők a pitiánerek. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez, ő, ők ők, ők, ők nagyvonalúan, Nagyvonalú, viszik, nagyvonalúan viszik át enne, ezt a. Hát talán nem túl magasra, tehát lét. Már nem tudom, hogy a gátlástalanság ez esetben inkább, mint gátlástalanság, a nyugodosságban érzek valami pozitívumot. én a a az... Fölényesen, fölényesen. Hát lehet fölényesen számlát kezelni, meg nagyvonalúan számlázni. És tudjuk, hogy ez mit jelent. Hogy jön ez a mi öniróniánkhoz? Mert akkor már a az írhat. Nem komolyan a sajtót, meg nem tudom, az. Hát ne higgyenek, hát ne higgyenek, hát ne higgyenek, ne higgyenek, köszönöm szépen, szóval akkor ilyen nem létezik egyébként, hogy amikor én azt mondom, hogy az én szememben elveszett a legitimitását például, a legitimitást én így hitelként értelmezem, tehát hogy így vagy valahogy így, így, így használtam ezt a kifejezést. Igen, itt két szó hogy szó mondjuk, az, én az én szememben elvesztette a legitimitását, de persze jogi, jogi értelemben világos, hogy nem veszette el a legitimitását. Két szó keveredett össze, az egyik az autoritás. Az autoritás, Na. az szó szerint valami olyasmit jelent, hogy azért adok neki hatalmat, mert tehát, hogy valami, ez az autoritása miatt adok neki hatalmat, ez mi? Közbizalom, vagy, egy, vagy egy társadalmi szerződésnek az eredménye, stb. A másik a legitimitás, tehát az az, hogy jogilag ő ott lehet-e a helyén, vagy nem. Hát a gyursány Ferenc autoritása, tehát az, hogy ő egy felelős miniszterelnöke Magyarországnak, szerintem nagyon sokak szemében megdőlt. Ennyi. Van itt néhány esemes. Miután felépítik, a melósok leölik őket? most nem értem igazán. Gondolom, hogy a falak próbálkozik. Igen, igen. És szerintem valósz... befalazzák őket. És valószínű, titkos lesz az összeg, ami kerülni fog nekünk. Azt én is akartam, mert egy 80 évre fogják titkosítani az építési terveket is. Mi lesz a sorsa a mostani épületeknek, kérdezi Zé. Mit gondolsz, szálloda, pláza, kaszinó? Jó, hát bankbiznisz. Bankbiznisz. Oh, hát tlo, hát, bankbusiness. Bankbusiness, hát ingatlan, ingatlan alap, kormányzati ingatlan alap. Ezt így, így lehetne hívni, és hát nyilvánvaló, hogy ki fogják adni az üzletársaiknak. Nehéz már privízni e, dolgokat, úgyhogy valamit el kellett azért privatizálni gyorsan. Szevasztok, az új kormányzati negyed az baromi költséghatékony lesz különösen akkor, ha majd rendelkezésre állási díjat fogunk fizetni a befektetőknek. Én, én sem hiszek abba, hogy ez egy roppant költséghatékony dolog lenne, csak a kormányzata retorikát ismételtem meg. Egyébként az biztos, hogy rövid távon ez irgalmatlan pénzekbe fog kerülni. Szerintem azért ilyen titkos, mert Gyurcsány egy labirintust épít, hogyha baj van, legyen hova bújni. Ja. A nyugati és környéke egyébként is remek választás, hiszen nem túl forgalmas, így nem okoz majd problémát, hogy a kormányzati negyed a forgalmat generál. Okay. ne szígyától Gyurcsány felit lehet, hogy a politikához nem érsz de a választások előtt eljárja a hét és a Magyar Szigetre kényszer, kényszerű reggelente futni Magyar Szigetre? Yes. az hol van a Magyar Sziget? én se, én se tudom remélem Gyurcsány a menekülési útvonalat tervezi, szervezi hú, ez sok mindenkinek eszébe jutott nem tudom, igazából én, én, én arra vagyok kíváncsi hogy, hogy meddig terjed a gátlástalansága a politikusoknak, tehát hogy, hogy akkor, amikor ilyen mértékben megrendül az autoritása, most jó, jó kifejezést használtam, ugye, akkor, akkor ők ezt, az egészet úgy értelmezik, hogy nagy alkotmányossági aggályok vannak, és, és, és nagy, nagy problémák vannak, mert, mert egy helyen van az irodája a, a parlamentnek, meg, a, a, meg a, a kormányzatnak, és akkor, akkor ezt aztán el, eh, Ehhez aztán föl lehet újítani egy palotát és a bát lehet költözni. Tehát, hogy ez a, ezek, a, ezek az intézkedések, amik egyébként mind a mi zsebünkre mennek. Ezeket ők komolyan azt gondolják, hogy ez.. Ne, ez, hogy ez nem. Ez, ez, ez, ez a, ez a reprezentációs hisztéria, ez, ez korábban úgynevezett baloldali kormányokra, vagy MSP kormány, mit tudom én, hát Gond vagy mi, ezekre a figurákra, hát nem volt jellemző. Tehát most, nem hát, mint, hát, mint hogyha a legrosszabb tulajdonságaikat átvették volna a, Fidesz, a, a, a Fideszes fiúknak, nem? Nekem erről az jut eszembe, hogy a magyar válogatottal egy ideig az volt a baj, hogy nem futnak erre, emlékszel meg, hogy nem aktívak, meg passzívak, csak áldogálnak a pályán. Ennél az, az a korszak lett a borzalmasabb, amikor ezeknek a srácoknak nagyon meg lehet mondva, hogy futkorászanak, és a, azok lettek azok a meccsek, amikor mint az űrültek ilyen teljesen reménytelenül rongáltak a labda irányában. Na én pontosan úgy ezt látom kormányzás szintjén, egy ilyen, hogy mondjam, cselekvési szükségszerűség van a fiúkban, egyszerűen addig nem tudnak békésen aludni, amíg valami hihetetlen dolgot nem pakolnak le, hát azért, mert az országot nem tudják egyenesbe tartani, ezért mindig valami dolgot fel kell mutatni, hogy na, azért mi mégiscsak csinálunk valamit, csak azt látom, hogy ezzel megint csak nem nyerünk, tehát ez, ha, ha igaza az, ami Gyorsály Ferenc mondt, hogy óriási gázban van Magyarország, akkor valahogy nem ezek a intézkedések tűnnek az elsődlegesnek. Szóval e ezek most egyszerűen ez egy rendben Jó, hát. működő Svájcnak ez egy probléma, hogy a kormányzati negyed drága, nem drága hol építsük fel, de hogyha tényleg akkor a kakában vagyunk, a 23-ak vagyunk az EU listáján, akkor esetleg az egészségügyi rendszerrel, az oktatással, a kutatásfejlesztéssel, az adópolitikával, vagy valamivel kéne elkezdeni kezdeni valamit, és nem a kormányzati negyed. Jó, hát amikor a magyar válogatottnak rosszul megy, akkor a legegyszerűbb a problémát a rossz ö, intézményi rendszer, vagy ö, rossz feltételrendszerben keresni, és akkor. Be lehet dobni például azt, hogy hát ö, nagyon elavult az edzőpálya, az öltözők, a lombíria, a le, lepattogzott, ezért nem játszanak jól a fiúk, ezért aztán egy több milliós beruházással fellendítjük a magyar futbalt. Van itt néhány SMS. A radikálnak az sms sel arra vonatkozik, hogy gyorsan remélhetőleg a menekülési útvonalat szervezi, de miért nem a határon betődik fel a kérdés? Jó, hát most bocsánat, de megy a megy a szájolás, Hát gyakorlatilag Gyurcsány szépen megmaradt a helyén Meg is fog maradni Egyébként én nem tartom kizártnak Hogy simán viszi a 2010-es választásokat Annyira egyébként az MSZP nem szívta meg ezt az összödi beszédet Kiti nem így látja A Gyurcsány Feri a Margit szigetre járt kampányfogás miatt futni Igen, Tréning futva szinten. járt a parlamentbe De akkor miért Magyar szigetén? No, én ezt azt nem a... is értettem no, Kudarca óta bujkál, sunyít, jól elkurta. Én, figyelj, hogyha visszaemlékszel, az összedi beszéd aznapján egyébként kiállt a nyilvánosság elé, hogy úcsány imádja a konfrontációt. Tehát hogy mondjam, ő nem érzi azt, hogy az arcáról lesülne a bőr, sosem nem is érezte soltőszakban. Ez a NASA stógia... fejlesztette, tehát ez nem, hogy szokták, tudod, azt a kerál, vagy ő mi az porcelán, Én, azt, ér, azt, azt, azt, ami hát az, az éghetetlen gyakorlatilag. Én büszke vagyok a magyarságomra, de már nem nagyon értem, hogy miért. Ezt ugye semes az hallott, azt hallottátok, hogy az időkerék eladó 230 ezerért. Tökéletes mennyibe került? Én nem tudom. Hát ez na, következő történt. Ugye volt az időkerék, ami az idők végezetéig fogja, nem tudom, a magyar találékonyságot és tudományt reprezentálni, és ami óriási költségekbe került. Hát ez koncepció volt Igen, ennek föntartanak egy albérletet ahol van egy őr, aki nézi, hogy az időkreket lopják, vagy mitől, hogy meg ne támadják, vagy nem tudom, leneguruljon, vagy akármi, és az időkerék a pillanatától kezdve nem működik. Ebből valami gáz szivárog egyébként a, ebből a drága kerékből, úgyhogy folyamatosan szar. Állandóan egyébként mesterségesen fel kell húzni, hogy nagyjából egy, egy minimálisan korrekt időt mutasson, és az egész projekt akkor bukott, hogy most el akarják adni potomárért, szívjon vele más. Na Most nem lesz a földön, olyan hülye, aki ezt megveszi, mert semmilyen pénzt nem hoz, semmilyen turisztikai látványosságnak nem minősül. Te láttál már olyan külföldit, akinek tesz szívesen mutogatnál, hogy ott van egy nagy nagyizé korong, nézd azt, hogy mennyire nem működik. Tehát ilyen a Földön nincs. Áldja, ezt a magyar géniusznak a tiszteletére akartam hát, géni... és... Igen, hát, ez, ez volt a szöveg plusz, ugye? ez a, a... Hát ez, ez a legszebb, tehát ez a magyar génius, hát magyar... tehát ez a magyar ez a magyar tehát ilyen génius a magyar génius. Azt hallottátok, hogy az időkerék eladópotom 230 ezerért ismétlen meg az sms Az szövegért. Azért ilyen olcsó egyébként, mert ugye baromi sokba került fenntartani. Ha jól emlékszem, úgy százmillába került az adófizetőknek. A, a, a körül lehetett. Na hát ez, ez, hogy mondjam, a magyar kormányzati politikának egy ilyen uh, kis kristálygyöngye. Tehát úgy minden benne van, ami de, az de óriási fófájú, kampány... Fófájú az az kell kezdeni, de van pofájuk elkezdeni árulni? Ez egyébként döbbenetes pofátlanság, tehát hogyha már egyszer kifizettük ezt a trágyát, akkor rakják rendbe, csinálják meg, kezdjen működni, mit tudom én, de nem ér a nevem olyan... Vagy úgy a fenébe, és vosszági ...kezdjék árulni, hogy elkezdjék... szabadulni a saját pénzeket. ...ecseri piacozni. ami... Ott kezdem, hogy ez kvázi a miénk, ez a mi büszkeségünk, ugye azért lett oda kiállítva. Hát ezt, ezt, ezt el nem hiszem komolyan. 230 ezer forintért árulják, mikor 100 millióba került létrehozni úgy, hogy szarul működjön? Hát, és ezek után, után, amikor én az, az ne... ország, olyan ez az időkerék, mint ez az, az ország. Meg meg mindent. Minden minden az az ország. Hát, nem kéne elkezdeni így. azt is árulni az egyserin? De komolyan? Csak nem tudják ugye, hogy mennyibe kerül a fenntartási költség. Jó, ja, lehet, hogy nem is kell fenntartani, tudjuk. Majd mi kifizetjük, kifizetjük ott. kifizetjük. De ugyanaz, mint az egészségügyet látnád, ugye óriási csinadrattával cín megcsillogtatjuk a reformot, meg akármit, utána tönkre Hú. megy az egész, és utána megpróbálunk szabadulni. Húúúú, de milyen sms kapunk. kapunk. De milyen, milyen kapunk? 30 millió volt a kerék, Minden. nem magyar, csinálta. Másik SMS, 300 milka volt. Van itt egy nulla? Mi no, én... emlékszem, egyébként de nem tudom pontosan. 750 30 forintért árulják. na. Ő vár... teljesen mindegy. Várjá, a 750 ezernek nek a négyzeresek, úgymint a az 1 millió. Igen. Mária, a 30 millió? Ez a eddig a legkisebb, legalacsonyabb típ. Akkor is 30 4 az 120 a az árának, a valaha volt árának a 120-áért árulják. A 120-áért. Jó, egyébként. A, a, a, így várjál, várjál. Te valamit elkészítesz, és két év múlva vagy legyártasz, vagy megrendelsz, vagy én nem tudom, kifizetsz érte 100 milliót. É, vagy 30 milliót, ha úgy tetszik. Vagy 20. Na. És a 120-áért két év múlva árulod. Hát képzeled el, a, hogy csinálnál ilyet a saját, a saját tulajdonoddal? Nem, amit nem rád bíztak, érted? Nem, nem mindannyiunké tehát senki, tehát ez nem hűtlen kezelés, van gondoljál bele ebbe, vagy akkor nem ért százmilliót milliót ez a szar, vagy 30 milliót, ha úgy tetszik, vagy most ér többet, mint, mint, mint, mint 200, 220 ezer. Arra vagyok kíváncsi. Az az mér... igazság, hogy, hogy tényleg nem ér többet, azért nem ér többet, mert baromi drága fenntartani. Tehát az, az árában nekem nincsen bajom, azval, azval van bajom, hogy megpróbálunk szabadulni tőle. Tehát az emberek zsebéből kiveszek egy csomó pénzt egy projektre, ami az első pillanattól kezdve nem működik. És onnantól, amikor ez a dolog teljesen tönkre megy, akkor fogom, és megszabadulok tőle. Magyarországon mindennel ezt csináljuk. A, tessék a kormányzatnak elvinni a saját kakáját, megenni azt, amit ő főzött. Ha már ezt a hülye időkereket egyszer felépítettük, akkor rakjuk már helyre. Még egy SMS író azt írja, hogy 300 millió a jó ár. A körül volt. Várjál, ebben az esetben viszont nem a. Lehet, hogy már a fenntartási költségeket is eben beleszámoljátok, mert van 5 millió. Várjál, ebben az esetben nem az, az árának az 120-adáért, hanem az. 1200-adáért. Le. Az árának, ha 300 millió volt, akkor az árának az 1200-adáért árulják most. Mennyit ennyi, ennyit ér ez az óriás? Hát történt. ennyit ér ennek az országnak az, ami a miénk. Van. Hát ez a privatizációnak az iskola példája, hogy ha az időkerék jó volt valamire, akkor arra, hogy megmutassa, hogy ebben az országban mennyit ér az a kormányzatnak az, ami a miénk. Azt, az, az, az, amit mi kaptunk a millenniumunknak a, a tiszteletére a kormánytól. Van. Úgy ez, vagy... ez, ez volt a mi ajándékunk. Merakták a falá. Fa és aztán, hát és most meg ennyiért árulják, de tényleg, hát ez szígyen de komolyan mondom, hát az a bőr nem sül a pofájukról. Halló, halló! Na, az a zsembi vagyok! Szervusz! Hát azt akarom mondani, hogy itt nálunk, hogy fölemelkedik mindennek az ára, amikor ilyenekről van szó. Mondok erre egy jó példát. Amikor beindult a szigetbízni, tudjátok, a hajógyári. Igen. És akkor jöttek a reklamációk, hogy a hangos a sziget, le kell szigetelni a sátrakat, meg fú, meg ilyesmi. Na jó. Na, de végig dolgoztam. Elmentünk, megvettük fillérekért a legocsmányabb ilyen vata szedmű amivel hát láttatok, meg, a hengeres alakú sárzat. Persze. Uh -huh. mindegy egy ilyen üvegház. Igen. Na most ennek az oldalaik, <gül> Egy olyan körbe, be vele, de a vége az nem, az ugyanúgy üres marad. És hát ennek az egész nem került összesen másfél millió forintba. Uh -huh. Nélben, ugye már a hírek szerint úgy jött, hogy hát szigetetjék a sátrakat, 5 millió forintba került. Este híradóba már úgy jött a hír, hogy leszigetelték a hangsel, sázakat a szigeten, több mint 10 millió forintba került. Na jó, de ez csak, bocs, bocs, de ez tényleg csak egy dolog. Tehát egy dolog, hogy, hogy, hogy valami, ami, mit tudom én, csak 30 milliót ér, arról kijelentik, hogy ér 200-at. Ez tényleg csak egy, egy dolog, egyik az aspektus. De a másik az, hogyha valami ennyire látványosan elcsesződik, akkor utána megpróbálunk tőle szabadulni bármilyen áron. Hát persze. Szóval szó, szó, ez mit szólsz? Komolyan, komolyan nem Nem ez a... Hát egy jó művési ember azt lát, tehát hogy mi ki? Hát láthatjuk, hogy hogyan működik a kormányzás. Nagy hírvel, hírvel beharangozunk valamit, aztán amikor teljesen tönkre, megyek, akkor megpróbáljuk kiprivatizálni, ha kell valakinek egyet. Egyébként az erőbonta valaki azt hogy az országot nem kéne elárulni. Hát miért van, még, ami a ami ilyenki? Köszönjük hát, szépen. Így hát hát az más, az van. Vagyunk saját hazánkban. Köszönjük. Micsoda gázszivárok belőle, írja az SMS író, Ajaj, akkor ezt is megszívtuk. <gül> e én úgy tudom, hogy valami, ami ott szabályozza a homoknak a leesését, az valami gáz, de ne egyeteműekben nem is az, az állítólag gáz. Gáz ez az, a az, az, az, az, az egész történet. Azt mondod, hogy nincs olyan hülye, aki megveszi? Kérdezi az SMS író, én meg azt, hogy van. Én annak ellenére, hogy nem hittem el egy szavukat se, rájuk szavaztam már, mint az MSP-re írja Tom. De az utóbbi pár mozzanatuk már nálam is túl van, amik belefér kategórián. A Strabag majd megveszi pár milliárdért, írja a GL. Szia, kíváncsi lennék, hogy és Mit csinál vele? Egyébként. Tehát fel fogja tartani, és ott a Strabag fog forogni, és trabag Strabag embléma. Jó bár. Strabag reklám. M Mert reklámok nem túl jó, hogy nem egy szerencsés felület. Tehát én biztos nem adnék bele pénzt, de hát Strabag tudja. William írja, megveszem, majd bérbe, visszaadom a kormányra. <gülham> Ez már túlnak <fletóra> is bejött. Halló, <gülham> yeah. Aló? Kárbusztok Imre vagyok. Előjön. Erről a véleményem az időkerékről lehet, hogy egy kicsit furcsán fog hangzani. Az, az időkerékről szerintem mindannyian tudjuk, hogy egy SDS-es propaganda dolognak indult, és nekem az az érzésem, hogy maga az egész kivitelezése is ebből kifolyólag SDS közeli vállalkozás volt, és több mint valószínű, hogy a privatizációja is ez ilyet közeli vállalkozás lesz Magyar. na jó, de mi ebbe a biznisz tehát jó, én azt mondta, odáig amíg építem, addig értem, mert addig óriási de pénz, kasszával ennek, ennek a fenntartása volt a, nap, a fenntartás és óriási biznisz ezt és ideig teseremben van biznisz, hogy a fenntartásért is már megéri egy ilyet kibizniszelni Na én... várjál, várjál, mert onnantól ez hogy te vagy a tulajdonos, neked csak a fenntartási kölcs. Tehát odáig értem, hogy megépítem, fenntartom, de most, hogy eladják, tehát most, hogy privatizálják, most ez SDS közeli vállalkozónak nem éri meg megvenni, mert csak a fenntartási költsége van, és nem tudom de, milyen más értéke. Van. eladni igen, én, én az eladást értettem ez alatt, nem a megvételt. Tök írja. Az valakinek óriási SMS SMS írja. Az üzemeltetés jogát árulják, ami azt jelenti, Aha. hogy pénzt kap a vevő az üzemeltetésért. Amúgy a tévében én is ezt hallottam, Aha. hogy nem magát a, a vasat akarják eladni, hanem az üzemeltetés jogát. Na most aztán megkérdőjelezem, hogy amit a tévében hallok, az mennyire igaz, meg mennyire nem. Hát mondjuk ez könnyen lehet ilyenkor az államunk valamit nagyon nem tud csinálni, akkor átadja valakinek, annak fizet egy valak pénzt, csak hát, ha az mégis meg tudja oldani azt, amit már ő elbénázott, és hogyha gond van az adott dolog, akkor lehet valakire kérni az egészet. Egyébként valószínűleg ezt nem lehet jól üzemeltetni, tehát ha idáig nem ment, ezután nem. sem szépen, fog menni. Szépen. Ezek szerint biztos, hogy nem lehet, mert akkor, akkor azért csak működne, mert azért azért ennél bonyolultabb műszaki problémákon is túl lehet jutni. Köszönöm szépen! <gül> Szervusztok! Kérdő. Ó, uh, itt nagyon sok SMS író írja, hogy nem magyar vállalkozóra bízták ezt, tehát nem magyar, nem magyar gyártotta ezt. Uh -huh. tehát úgy tisztelünk a magyar géniusnak, hogy nem magyarral gyártatjuk le azt, amivel tisztelünk a magyar géniusnak. Ez zseniális. Ez a magyar génius egyébként. Hát ennyit ér. Nem vegye meg a nyaralójához, ugye az SMS író. Amit az öreg úr mondott, az egészen korrekt írja a másik SMS író. Szerintem az öreg úr az egyel, még egyel ezelőtti. előtti telefonolók volt. Bármelyik öreg úr volt egészen korrekt. Legfriss de híreinket hallják. A Demokrácia részvénypakett. Az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tősdefelügyelet. felügyelet. Most Stúdió! Lalibá írja, 350 millió, hát folyik följebb vagyunk, az EU csatlakozás örömére kaptuk. Igen, azt tudom. De hogy ez volt hozzá a szöveg, hogy ez mutatja a magyar találékonyságot, hát leleményeséget. a 350 millió, ez zseniális. Tökéletes. No, mesélek nektek egy történetet az interneten, olvastam, hogy amerikai eh, tudósok, azok különböző fizikai jellemzőket tudtak a gondolkodásban e, megtalálni. Az azt jelenti, hogy bizonyos gondolatok bizonyos képeket adnak bizonyos műszereken. Na hát inkább ennyire értek az agykutatáshoz, tehát pontosabb szakszavakat tőlem ne várjatok. A dolog lényege mégiscsak az, hogy bizonyos gondolatok bizonyos képet adnak. Ebből a következően írja a cikk. A rossz és káros gondolatokat majd ki lehet kérem szépen szűrni, tökéletes lesz. De ez büszkén jelenti. Ez büszkén jelenti. Tehát ugye, mint tudományos eredmény. Így van. Tehát, mint amikor megtalálják, a, nem tudom én, az aminósavaknak a, a nem tén, elektrolíziséhez a megfelelő vegyületet. Így van. Tehát, hogy így, ilyen módon, tehát hogy így, így újabb lépést tettünk, hogy megtudjuk, hogyan született az élet a földön típusú. Tehát így van. És természetesen meg lesz. Magyarázom, a gyilkos gondolatot fogjuk, vagy a terrorista gondolatot fogjuk keresni, aminek így néz ki a Nagy. háromszög alakú a kis gondolati jele, és akinél az van, azt szerintem már előre le is móra küldjük, aztán majd, majd bevallja előre. Tehát aki látta a, e, mi ez, e, a Philip adaptációt Tom Cruise-zal, amikor előre megjósolták a gyilkosságokat, most semmi... Philip érke. Kédik írta? Persze. Az, Na, az, volt, az? az, az volt a címe, ja, hogy... Oh, yeah. Um, hm, hm, hm. Jó, mindenki tudja, Spielberg film volt. Spielberg ugye. film, persze, persze. Na, Külön vélemény Minority Report. Tehát aki látta, az, az most már el tudja képzelni, hogy tényleg könnyen lehet, hogy ilyen világban fogunk élni, aztán majd a gyilkos, meg a terrorista gondolatok, aztán majd lehet, hogy könnyen az ellenzéki gondolatok lesznek, vagy a globalizációs kritikus mondatok, azok lehet, hogy túl közel kerülnek a terrorista gondolatokhoz, és akkor szépen lesz gondolat. Hogyan, hogyan lehet kiszűrni a... a, a forradalmárok gondolatait a terroristáknak a gondolatai közül. Egyébként nincs gondolatszabadság, én úgy tudtam, hogy van. Tehát De. az agyamért én vagyok felelős, azt gondolok, amit akarok, nekem a cselekedeteimet lehet majd büntetni. Ez, ez zseniális egyébként. Ez... Rosszat gondolsz, hogy... ez, Igen, igen, igen, és ez, ez teljesen orváli, ez merőben. Uh -huh. Tehát, hogyha így belegondolok abban, hogy ezt, mint egy tudományos eredményt, egy tudományos labban publikálják, és buszké jelentik ki, hogy mint egy... Mint egy ez egy új vívmányt. Most már erre is képesek vagyunk, és ez lehetőségek sorát nyitja meg a jövőre vonatkozóan. Hát azért ezzel kapcsolatban hadd kérjünk tőletek némi véleményt, hadd legyünk kíváncsiak a, a, a benyomásaitokra. Azért írjatok már nekünk 06, 30, 30, 30, kattanjunk le egy kicsit a magyar politikai bolha cirkusz közgyalázatáról, és egy kicsit figyelmezzünk oda a gondolatrendőrség egyre-egyre növekvő és egyre-egyre fenyegető tudományos megalapozásának. Van egy telefonunk, ha ú. Sziasztok, Péter vagyok. Hello, Én, nagyon elképzeletének tartom ezt a gondolati dolgot. Egyetlen egyik dolgot szeretném illusztrálni, ezt a, a macskapogó címűszióknak az utolsó pár képére. Mm -hmm. Emlékszem, igen. Agy, agymosott macskákat tették szépen az irágot. Igen, akik most már jó dolgokat gondolnak a világról. Igen. Igen. Nekem tudod, nekem mi jut eszembe ugyanerről? Börgyesnek a, a mechanikus narancs című regénye és az a zseniális film, amit ebből Stanley Kubrick rendezett. Már a, már a 60-as évek végén, de azóta is az egyik legsokkolóbb műalkotás és az egyik legmegosztóbb film, Igen. amit valaha készítettek. Na ez is erről szól. Tehát, hogy a, amikor a, a gyakorlatilag megvonják tőled a döntés szabadságát. Megvonják tőled a lehetőségét annak, hogy bűnöz. És a, a jót választani, ez több, több ízben is elhangzik a filmben. A jót választani már nem érték, ha nem választhatod a rosszat. A rossz választásának a lehetősége teremti meg számodra az erkölcs alapját. Az, gyakorlatilag erkölcs morális döntés nélkül nem létezik. A jót, ha nem választod, hanem a jóba belekényszerítenek téged, akkor az gyakorlatilag ugyanúgy rabszolgaság, minthogyha mint egy kést adnának a kezedbe, és arra programoznák az agyadat, hogy őj. Ha nincs szabadságod, akkor a bűnnek és, az, és, a, és, a, és, a, és a jó cselekedetnek sincsen már semmi értelme. Az emberi élet veszíti el az értelmét, a jelentését. Én nem értem azt, hogy tudósok, akik ilyesmivel foglalkoznak, hogy lehetnek morálisan egy csecsemőnek a Hú, oh, de a jaj, de hát, egy csecsemőnek, egy tömeggyilkosnak a színvonalán. Következőképpen néz, nézhet ki ez a hétköznapokban. Van egy csoport, ami agykutatással foglalkozik, különböző jellegzetességeket néz a beszédközpontban, stb. akarnak egy kis pénzt szerezni, hogy tudják a kutatásokat e, folytatni. Természetesen pénzt az a, a legfőképpen az amerikai hadsereg tud adni a, a titkos katonai kutatásokra. Úgyhogy valahogy meg kell magyarázni, hogy mi a fenér ez az Amerikai Egyesült Államoknak és valamelyik fantasztikus tudó és előáll evvel, hogy ennek milyen csodálatos felhasználási lehetőségei vannak, és egyébként majd fel is De hogy ezt még le is írják egy tudományos folyóiratban. Az a döbbenetes. Egyébként, amit, amit említem. Várja, gondoljátok végül egyébként a következményeket. Először csak meg a kép, utána meg majd kitalálják, hogy ezt a képet, hogy elért az előre. Érted? Uh -huh. Az aki, nekem tudni jutott eszembe a, a, az atombombáról, amit mondtál, szintén a politikusok és a tudósok felelősségével kapcsolatban, hogy amikor, amikor az atombomba létrejött 1945-ben gyakorlatilag, pár hónappal azelőtt, hogy ledobták, ö, még nem lehetett igazából tudni, tehát a tudósok, akik létrehozták többek közt Einstein, nem tudták igazából, hogy ez mit fog okozni. Tehát volt a lehetősége annak, hogyha ez az atombomba felrobban, ez az egész légkört instabillá teszi, és lehetséges hogy ez a, a a az életet fogja nagyon súlyosan veszélyeztetni. Lehetséges, hogy elfogja, meg fogja szüntetni a lehetőségét annak. Tehát nem, igazából nem tudták, mert hogy itt soha nem volt kipróbálva a dolog. É, é, é, é, tehát akkor, é, é, é. akkor jött létre az elméleti lehetősége ennek a dolognak, megteremtették a, megteremtették a lehetőséget, és rögtön bedobták, anélkül, hogy tudták volna, hogy milyen hatással lesz a légkörre. Nem tudták, hogy a láncreakció az meddig hat, és milyen következményeket. De aztán nincs életedben, hogy úgy örülök szerint, hogy ezt kipróbálták volna a kísérleti és nagyon jól tudták, hogy az ötléző katonák, meg békák az úristenek, azok mint mind pillanatok alatt elpusztultak. Tulább. És amikor a kísérleti atomrobbantást végezték, akkor az nem tehette volna instabilá a légkört, ugyanúgy. Hát egyszer ki kell de próbálni. Tehát amikor kipróbálod, akkor a következményekkel számolnod kell. Ez be volt nekik kalkulálva. Tehát a elvileg jel -jel. meg volt a lehetőség, meg volt a lehetőség annak, hogy ez a földbolygónak vett véget. Hát ezt rózevelt megkalkulálta, és azt mondta, hogy thank you, Mr. Einstein, thank you very much. Mi, mi fog történni, hogyha, hogyha ott az a mit mondott maghasadás Az ott elindul, hogy mi, mi, mi történik? Azt mondja, hogy lots of energy, lots of energy. Jó, energia, az jó. <gül> Sok Haz <gül> elszabadul. Hát lehet, hogy akkor tudták, de amikor a kísérleti atomrobbantást végezték, akkor nem tudták. Ha, Tehát egyszer ki kellett próbálni a dolgot. En, engem, engem nem fog megnyugtatni, hogyha egy, nem tudom én, nevadai telep végrehajtott kísérleti atomrobbantás teszi, vágja haza a földünket, nem pedig a szakira ledobott atombomba. Igen, Nekem az teljesen mindegy. Arra a, a, nem, nem furcsa ez, nem olyan ez, mint, a, mint egy gyermek kicsi? Tehát nem olyan, mint a gyereknek az a fajta felelőtlen já, játszadozása, amikor hát így így húzogatom a gyufát, az így nem tudom, hogy mi lesz, de hogyha rosszul sül el a dolog, akkor sincs senki, aki felelősségre vonjon. Sőt, egy kicsit még rosszabb. Tehát ezek azért hihetlen intelligens emberek voltak, tudták, hogy mit nem szabad kockáztatni. De a hatalom, a politika és különböző lobby csoportoknak a nyomása az simán megtört. De Ezeknek hogyha, az embereknek az akaradat. De hogyha 19. 1943-ban dobják be, amikor Hitler legyőzhetetlennek tűnt. Azt mondom, hogy hagyján, amikor tényleg, tényleg úgy tűnt, hogy Hitler egész Európát lesöpri. De 1945-ben, amikor Hitler már halott volt, Németország kapitulált, és Japán, Japán pedig két hétre volt attól, hogy elfoglalják a fővárost. Fővárosát. Tehát gyakorlatilag már a Szovjetunió eljött, már elkezdték átcsoportosítani a távol-keletre a csapatokat. Gyakorlatilag egy hónapon belül Japán térre lett volna kényszerítve ha gyakorlatilag hagyományos hadviselés eszközeivel. Mm. És ennek ellenére bedobták, csak és kizárólag, hogy ezzel üzenjenek a világnak, ezzel üzenjenek a Szovjetuniónak, hogy nekünk ilyenünk is van. Pusztán ezért megölték azt a rengeteg embert. Mm. Azt a rengeteg ártatlan embert. Kicsit férten letettek már az öték. Hát ennyi fért mai műsorunkba. <gül> <Vagy> <gül> mindig és mindig a hétben. Aha, aha ez, volt, ez volt ez a hét. Jó, egyébként picit megnyugtatok mindenkit a, a gondolatrendőrséggel kapcsolatban, ha már az összeesküvés elméleteknek adtunk egy ilyen szép táptalajt. E, valószínűleg egyébként nem alaptalant. Na mindegy, azt azért hozzáteszem, hogy rossz gondolata mindenkinek van. Tehát, hogyha ezt a gépet elkezdik mérni, akkor sajnos minden embernél ki fog mutatni valamit, és hogyha mindenkinél mutatsz valamit, akkor senkinél nem mutatsz semmit. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció.